Perversz képekben. Megérintem lábaid, Futó homokként ömlök végig Tested illatos anyagán, Minden szemcséimmel rád esek, Tüzelő vágyat hozok, Őrült -e reszkető ujjaim hegyével Bak összes futamát fogaidon Vérben viruló fület festek Hordágy fertőtlenített fehérségére, Szádat keresve. Fekete talajban turkálok majd, másodra sóhajtva, tükörből nézlek, míg el nem tűnsz vágyaiddal. Egyszer, a verebekkel újszülöttként visszaszállva a mennybe. Fejemet levágom és öletbe helyezem, mert újra kezdődni látok mindent, hogy leszállítanak a keresztről, sírboltba ültetve gondolok temetésedre. Újszülöttként, visszaszállva a mennybe. Gondolkodok, tehát őrült vagyok pervers képekben.